A városban vírradt. Zöldségkordékat húzó összvéreket tereltek libasorban. Az utca közepén egy trahomás szemű arab cipőt szegecselt és dúdolt. Égő olajként ömlött a fülembe, hasogató kínnal a légió trombita hangja, és messze, egy erőt falán szuronyos őr állt mereven, mint kisérteties, roppant árnyék a hajnalban. Azt tudtam, hogy itt megállni épp olyan halálos veszély, mintha kimerülten lepihennék a sivatag közepén. Tudtam, hogy most megint menni kell, pedig gyengeségebben már úgy éreztem, hogy a halál csak pillanatok kérdése lehet, hogy az élet már csak homályos emlék a múltamban, hogy a jelen már egy agónián túli állapot, amelyel a feloszlás ellen védekezem halottaimban. Valakitől megkérdeztem, hogy mikor indul az autóbusz Bellabesz felé. Furcsa rémület fogott el, amikor meghallottam a saját hangomat. Már hetek óta nem beszéltem. Egy óra időn volt az indulásig. Megváltottam a jegyet erre autóbusszal is fáradtságos hosszú útra, olyan állapotban, hogy a mentők pesterzsébetről a rókos kórházig sem mertek volna szállítani. És hol voltam még Belabesztől? Ismét pénztelen voltam, minden felemésztett a jegyára. A fájdalom a hasam felől, a szívem és a tüdőm felé ágazott szerteszét, és úgy szédültem, hogy pillanatonként meg kellett fogockodnom. Tudtam, hogy az út negyed részét sem teszem meg élve de csökönyösen hit nélkül mégis vártam az indulást, mert a sakjátékos, aki már felismerte ellenfele behozhatatlan előnyét, és csak azért nem adja fel a partit, mert ez nem szokása. Leültem egy bisztró teraszán, és ittam egy forró teját, amire beteg beleim olyan régen áhítottak. Egy szemközti tükörből szénfekete gonoszindulatú csontváz fejmeretre. Szidi Belabezben éppen annyi pénzem volt, hogy lefekhettem egy kültelki hotelben két napig aludni. Egy illatszerű aki mellettem utazott egész idő alatt megajándékozott néhány fehér nemű darabbal, úgyhogy mikor kialudtam magam és megfürödtem, fokozni tudtam a lábadozás jól eső érzését. Egy sokat hordott, nem mosott, de az enyémhez képest vadonatújnak tetsző ingel. Siddi Belabesz világvárosnak számít errefelé. Sok az amerikai és az angol, vannak európai üzletek és két nagyobb szép hotel. Európai jellegét leginkább az adja meg, hogy minden csapszék bárnak van berendezve vörös polccal, fehér sapkás italkeverővel. A mennyezetről párhuzamos lapok csüngenek le, és egy generál kötér húzására mozgatják az áporodott füllet levegőt. Gyékény falak kerítik el a szaparékat, bencsóval és szakszofonnal kombinált keleti zenekarok muzsikának. Vannak itt gránátos és makadámos utak is, és alkonyat felé, ha megkezdődik a munka, izzó lámpák gyúlnak ki mindenfelé. Az utcákon afrikai emlékeket árulnak, Málna szörpös és oszrigás zsúfolódnak egymás hegyén hátán. Rengeteg szemét, zöldség, papiros, Csigahéj és undorító halszak keveredik a forrósággal. A tikkasztó napon egy burnuszos arab ordítozik, Tamburát ráz és ugrándozva szalad, Nyomában sivalkodó gyereksereggel. Két hajcsár megrakott összvéreket püföl rövid botokkal, És valamerről szelid elefántbőgés hangzik. Az európai kereskedők napközben egy nagy teknőben fekszenek, csak a kezük feje és az arcuk van kint a vízből. Kinint még vendéglőbe is lehet kapni, aki nem bírja az ízét, az elkeveri valami főzelékben, és úgy eszi meg. Most tudom csak, hogy tifuszom volt. Fésülködés közben nagy csomókban jön ki a hajam, és az ügynököt, aki velem utazott, a járványkórházba szállították tifussal. Már jól is érezném magam, ha a számba nem támadt valami skorbutszerű betegség. Lehet, hogy valami út közben evett mérges bogyótól. A fókúsom és a szájpadlásom nyílt gyúlnag van tele, amelyekből geny Percenként vizet kell innom, hogy szűnjön az égő fájdalom, és minden falat, amit lenyelek, nagy szenvedésembe kerül. De kényszerítem magam az evésre. Kicsordulnak a könnyeim, eltorzul az arcom, de eszem. Fogalmam sincs, hogy mennyi idő múlt el, mióta elindultam. Az út reménytelen részén túl vagyok. Elértem Afrika-északi határát. Itt újabb súlyos megpróbáltatások következnek, mert érzem, hogy errefelé képtelen leszek rablógyilkossággal fenntartani magam. Részint ebben a hivatásban itt nagy a konkurencia, részint az egészséggel együtt, házak között, az utcákon kezd éledezni a tetsz halott lelkiismeret.